13. Så drog Abraham opp fra Egypt til Negev, han og hans hustru, og alt han hade og lott var med ham. Og Abraham var svært rik på jordder og sølv og gull. Og han dro fra leirplass til leirplass, fra Negev og til Betel, til det stedet hvor teltene hans først hadde vært, mellom Betel og Ai, til stede for det altere som han opprinnelig hade laget der og der påkalte Abram så Jehovas navn. Nå eide også Lott som dro sammen med Abram, sauer og kveg og tält Og landet tillot dem ikke å bo sammen, for deres eiendeler var blitt mange, og de kunne ikke bo sammen. Og det oppstod en trette mellom dem som gjetter Abrams buskap og dem som gjetter Lottes buskap. På den tiden bodde kanonerne og peresittene i landet. Abram sa derfor til Lott, «Jeg ber dig, la det ikke fortsette å være trette mellom mig og dig og mellom mine gjetere og dine gjetere. Vi menn er jo brødre. Står ikke hele landet til din rådighet? Vær snill og si lag med mig. Hvis du går til venstre, så vil jeg gå til høyre. Men hvis du går til høyre, så vil jeg gå til venstre.» Da løftet Lott sine øyne, og så at hele jordandestriktet overalt var et vannrikt område. Det var før Jehova ødla Sodoma og Gomorra, som Jehovas hage, som Egypts land, like til Soar. Da valte Lott seg hele jordandestriktet, og Lott flyttet sin leir mot øst. Slik skiltes de fra hverandre. Abraham bodde i Kanans land, men Lott bodde blant byene i distriktet. Til slutt slo han opp sine telt nær Sodoma. Og mennene i Sodoma var onde og syndet grovt mot Jehova. Og Jehova sa til Abraham etter at Lott hade skint lag med ham, «Jeg ber deg, løft dine øyne og se fra det stedet hvor du er, mot nord og mot sør og mot øst og mot väst for hele det landet som du ser, till dig og till din ett, skal jeg gi det inntil tid og jeg vil gjøre din ett lik støvkornene på jorden, slik at hvis en mann var stand til å telle støvkornene på jorden, da kunne din ett telles. Bryt opp, dra omkring i landet, i hele detts lengde og i hele dets bredde, for til deg skal jeg gi det. Så fortsatte Abraham å bo i telt. Senere kom han og bodde mellom andre store trær som er i Hebron, og der gikk han i gang med å bygge et alter for Jehova.